și pe Facebook, pe toate conturile noastre, doamnelor și domnilor, e frumos în București, Eu am postat astăzi pe Facebook poze, cred că cât ne-am postat tot anul trecut la un loc. E frumos, oamenii au ieșit la dezăpezire, e adevărat, poate și pentru că autoritățile, nu știu dacă ar fi avut cum să facă fața, a căzut multă zăpadă, este foarte adevărat. Se dezăpezește în continuare, însă știți cum e, dacă te aprin 7 dimineața și n-ai apucat să dai drumul măcar unor magistrale importante, după aia vin mașinile și s-a cam zis. Aș vrea să discutăm astăzi despre modul în care se face dezăpezirea la dumneavoastră acolo unde sunteți, la București, dar nu numai la București. Îmi cer scuze de la cei care nu au uh, zăpadă în această perioadă, știu că sunt și astfel de localități în țara noastră vitregite de soartă, zic eu, mie îmi place foarte mult, cum e acum e afară, e, e raiul copiilor, nu știu cum să vă spun, deci nu mai e ger, e minus 4 grade Celsius, zăpadă de o jumătate de metru, că mai, s-au mai pus 20 de centimetri și în weekend și ar fi frumos, mi se pare mie. Sigur, asta dacă nu ești îngrămădit la metrou sau dacă nu trebuie să ajungi la serviciu și nu vine autobuzul, nu vine tramvaiul, nu vine nimic și mergi 5 sau 10 km pe jos. N-avem problema asta numai în București. De fapt, în toate orașele, vedeți acum, toată lumea zice, băi, de ce nu se dezăpezește? Asta vară când vă spuneam că trebuie să găsim soluții pentru locurile de parcare, acum nu se gândește nimeni la locurile de parcare, dar de fapt, principala problema de zăpezirii, să fim cinstiți, este aceea că nu avem unde să ne punem mașinile. Unde să mai punem și zăpada acum, când pică de la Dumnezeu jumătate de metru de zăpadă? Și stați că mai vine. Deci abia tura a doua, vine tura a treia în câteva zile, trebuie să facem ceva cu ea. Și nu știm ce, nici noi cetățenii vrednici cu lopețile, nici primăria cu lamele alea care se plimbă acum pe străzile m-am enervat mai devreme, vă spun, pe Kiselev pe pentru că era negru pe Kiselev și toți se plimbau pe acolo. E și o dezăpezire de asta politică, să vadă lumea uite, domnule, fac ceva, pe păi fac, fac, dar pe străzile celelalte, abia dacă am salutat o lamă pe la șapte jumate dimineața, e târziu. Dar încă o dată, în condițiile în care nu avem loc să circulăm pe străzi din cauza mașinilor parcate, că nu avem unde să le punem când mai pică și zăpada, ce să facem? de vă întreb. Vă rog să sunați astăzi la 0372069599 și să-mi spuneți cum este iarna la dumneavoastră, cum s-a dezăpezit, cum se dezăpezește. Știu că sunt localități care, în primul rând, adună zăpada de pe străzi, adică după ce au dat-o la o parte, vin frumos cu camionul și cu buldozerul și-o iau de acolo, cu vola și o iau de acolo. Sunt localități unde s-au scos masiv de exemplu asistații sociale la dezăpezire, nu peste tot s-a întâmplat asta, de fapt cred că sunt vreo două, trei localități cel puțin eu atât am reușit să aflu din țara asta unde se face un astfel de sport. Apropo de sport auziră mai devreme la știri sportivii se sportivii de la CSM care sunt plătiți de primărie. Se antrenează la dezăpezire în București, ceea ce e ok, încă o dată, deci nu am nimic să-i reproșez doamnei primar Gabriela Firea din punctul ăsta de vedere, atâta vreme cât noi cetățenii ne simțim mai bine împreună, se face o conștiință până la urmă civică dacă punem mână de la mână, nu? Haideți, 0372069599, bună ziua Daniel! Bună ziua, domnul Moise, și la mulți ani, că nu ne-am auzit pe anul acesta. La mulți ani, Daniel. Multă sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră și întregii redacții Europa FM. Vă mulțumim și uh, să trecem la subiect. Da, ce să vă spun, deci eu sunt din Călăraș. Da, În municipiu călăraj vreau să vă spun că se circulă destul de bine. Deci de data aceasta primarul nostru, domnul Drăgulin, chiar și-a făcut, și făcut treaba, să știți. Să vă trăiască chiar și pe trotuare. și-a făcut treaba pe trotoare sunt cei de la salubritate care cu lopețile de zăpezesc, sunt și ce faceți cezilate. cu zăpada, vă întreb Daniel ce faceți nu, cu zăpada, zăpada că să noi în București nu avem soluții zăpada se încarcă în mașini deci zăpada se încarcă în mașini și este scoasă în afara orașului uh -huh. deci vreau să spun chiar de data aceasta anul acesta chiar a rămas surprins pentru că nu a mai fost acea nebunie din anii trecuți. Bine, cum spuneți dumneavoastră, dar vă întreb dumneavoastră, cetățenii, nu vă implicați nicicum? Sau păi nu e nevoie? Noi, eu, cetățean, eu ca cetățean nu am cu ce să mă... Am dat la sediu unde lucrez că nu contează un nume pot să vă spun unde lucrez deci am ieșit cu toții pe trotuar în fața instituției deci ne-am făcut, ne făcut treaba dar eu m-am referit în special la autorități că autoritățile de data aceasta și-au făcut treaba în schimb vreau să vă spun că cei de la drumuri județene aici lasă de dorit Așa. deci eu am o casă undeva într-o comună foarte aproape de Călăraș la vreo 10 km Așa. și am rămas surprins Că de la ora uh, 6, de când m-am trezit eu ca să-mi dau zăpada din curte, să pot să ies cu mașina, să plec la servici, nu a trecut nici o mașină de dezăpezit. În condițiile în care de la ora 4 nu a mai fost viscol afară. Deci viscolul a stat efectiv. Okay. Deci puteau să iasă. Da. Vă mulțumesc pentru telefon, Daniel. Hai să dăm cât mai multe informații de felul ăsta. Eu sunt treaz de la ora 3 că am ținut neapărat să văd discursul de adio al lui Barack Obama. Um, și așa că mi-am mi -am permis să monitorizez situația și de pe stradă. V-am zis, prima lamă am salutat-o pe la șapte jumate. Peter, bună ziua! Bună ziua, Moise! Mă să te aude prima dată când intru în legătură cu tine și prima dată când încerc, ceea ce bănuiesc că eu o mare reușită la emisiunea ta. <laughs> Eu stau în Dâmbovița, foarte aproape de București, chiar primul sat uh, dinspre Pertășești. Și uh, doar o poveste am de spus, nu am de dat indicații. Adică la Gulia? Unde stați? La Gulia, da. Așa, zonă rezidențială. Exact. Așa. Uh, și ieri am fost în București ca să donez sânge. Fără niciun motiv anume, nu trebuia să fac asta pentru nimeni. Și am zis că nu, spiritul meu civic o să ajute altora. Și în dreptul centrului de transfuzii am încercat să parchez. A fost ceva îngrozitor. Era am, și dacă eu, nu era zăpadă, credeți-mă. Deci acolo găsiți greu loc de parcare și dacă nu e zăpadă. Vă e, spune un donator vechi de sânge. Am rămas pe jumătate pe linia de tramvai. Moment momentul da. în care a venit tramvaiul și s-a dat jos batman a venit în dreptul geamului meu și a zis că uh, să scot mașina imediat de acolo, că el cheamă poliția. Eu am explicat că de fapt asta încerc să fac, să o scot acum după ce n-am reușit Așa? să mă parchez. Așa, povestiți! S-a dus repede în tramvai, s-a coborât după un minut, iarăși că el cheamă poliția și a zis, uite, urcă-te tu la volan și eu împing mașina, să o scoatem, să scăpăm cu toții. Da. Nu că el cheamă poliția. Era o idee foarte bună să vă spun că mi s-a întâmplat și mie într-un an, aveam Sielo pe vremea aia, încă mai am, dar nu mai merg cu el Și am rămas suspendat pe niște ghețuri că s-a spart și a, chiar a venit poliția, dar nu mi-a zis o vorbuliță polițistul Au oprit traficul, ceilalți șoferi s-au dat jos, m-au împins, deci am reușit să au scoatem Au vreo 20 de persoane pe lângă mine, a durat vreo 5 minute toată povestea Era probabil și lumea în tramvai, doar individul ăsta venea să mă ajute cu vorbe, să mă stimuleze Nimeni n-a mișcat nimica. Păi n-a zis și dumneavoastră, alu, cu ajutor. Eu încercam să scot mașina, nu să mă vai. Da, bănuiesc că ați stricat ambreiajul. Uh, nu s-a întâmplat nimica. Am ieșit cu Dacia, s-a rezolvat. Bine. Am donat și sânge. Așa, a, totul în regulă. a meritat. mai că toată ce ar din asta, după mine, da. este lipsa... În timpului Peter, da și nu. Vedeți lipsa asta sau ceea ce trăim în fiecare clipă sau viitorul despre care tot vorbim, astea sunt lucruri mobile, sunt în mișcare, se schimbă. Dumneavoastră a sacrificat, poate s ați riscat că înțeleg că n-a apățit nimic Am și a salvat o viață ca să sânge. Vă mulțumesc pentru asta și pentru telefon. 0372069599 Sorin, bună ziua! Bună ziua, mă iese la telefon. Pare bine că am ajuns să intrăm în direct cu tine. Eu sunt din Baia Mare deloc, acum sunt în drum spre Timișoara, că locuiesc în Timișoara de 10 ani. Așa. Și, am și am fost de sărbători acasă, printre altele sunt și instructor de snowboard și făceam naveta Baia Mare-Cabnic în fiecare zi. Așa. Așa, o mică paranteză. A fost o zi în care a nins foarte tare și au fost mici blocaje. Acea informație... Stai că n-am înțeles unde, da, la... la Baia Mare, bănesc că la Timișoara da. n-am prea nins. Nu, nu, nu. eu m-am întors în Baia Mare de sărbători și, printre altele predau și cursuri de snowboard. Și făceam naveta Baia Mare Am înțeles. Ok. la o pârche din zonă. A nins foarte tare, au fost mici blocaje, ne-a oprit poliția, ne-a spus aveți răbdare, se dezăpezește... Dar unde vreau să punctez, acea informație a mers 3-4 zile în continuare Și toată lumea mă sunat și mă întreba Cum mergi la Carni? că e blocat pe toate știrile, pe toate canalele Arată că drumul este blocat Drumul era ok, era dezăpezit, era totul ok În schimb, în Baia Mare chiar există o problemă cu partea de dezăpezire Anul acesta nu știu ce s-a da. întâmplat a a fost... Am aflat Uh, aflu foarte multe informații stai să nu închis pe Sorin. Uh, Aflu foarte multe informații locale de când cu aplicația Bizidei, practic vă totul tot timpul, și am, acum n-am înțeles la Baia Mare dacă lumea zice, doamne nu s-a dezăpezit că e primarul în pușcărie sau. Uite, măi, pe cine am votat, și deci nu s-a dezăpezit. N-am înțeles cum e interpretată dezăpezirea la Baia Mare. E și eu, nu știu foarte multe, dar din ce vorbeam cu tatăl meu meu, îmi zicea că nu sunt bani și nu s-au făcut contracte. Așa. Dar asta nu m-a pus pe mine, să nu pot să ies în fața blocului, să dezăpezesc și să-mi fac treaba de cetățian. Mie îmi place iarna, vă spun sincer, dar chiar e o problemă legată de... Că există contra că nu există asta, nu vă pot spune că nu sunt în temă. Bine. o firmă de dezepezire. Vă mulțumesc, Sorin. Acum, încă o dată, așa cum vă spuneam, situațiile limită, până la urmă, scot eroi din fiecare dintre noi. Ce e atât de grav sau de rău să pui mâna pe lopată și să mai dai un pic la zăpadă? Poate greșesc. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Eu vă sun din, să zicem, Chiajna, Militar Residence, unde era ora 7 dimineața, am vrut să plec la lucru, ce să mai dezăpezești mașina, cred că era jumătate de metru de zăpadă pe ea, dar nici urmă de plug. Au trecut două, cât mă chinuiam să o dezgheț, să desfac mașina, dar au trecut cu plugurile sus. E mai bine așa, într-un fel. Nu foarte cred. sus. Undeva la 10 cm. Da, 10-20 de centimetri. E 20, nu, deja de... e mult. Dar poate la 10 le e teamă să, să nu zgrii asfaltul, nu știu ce să spun. Mm. Um, da, no, dar dumneavoastră acolo, la Residence, nu aveți bine. cumva și dezvoltatorul care trebuie să, facă, să vă desfacă drumul? În teorie, da, dar paznicul zicea că au trei utilaje, două nu se știe unde sunt și unul era stricat. Și acum dumneavoastră ziceți despre Residence sau despre drumul public? De... Nu, despre residență în sine, cu tot, cu drumul public, cu tot. Păi și dumneavoastră veți în residență de... dacă e un spațiu privat, vreți să desfacă primăria? Păi nici măcar drumurile publice. Asta spun. Nimic. Da. Ok. Vă mulțumesc pentru informații. 0372069599. Bună ziua, Marius. Bună ziua. Vă ascultăm. Uh, uh, vreau să spun, Moise, în primul că mă bucur să intru în legătură cu tine, m este scris o vreme afară de viz pentru copii mai ales, și să pun faptul că în București în sectorul 1, în afară de, Buc de Bulevardul București, noi pe care au intervenit utilajele, Așa. toate străzile adiacente acestui bulevard, cum ar fi Măicănești, Sandrei Șagun, și toate străzile, nu a intrat niciun fel de plug. Și chestia cu cu. Faptul că să dau la lopată nu prea merge, pentru că pasnoaptea a căzut cam 60 cm de zăpată pe anumite porțiuni. Dacă am mai bătut și vântul cumva, nu aveam nicio șansă. Ei. Mai ales că, în, în, mai ales că aceste, pe, toate, pe toate aceste străgi, mai picase odată zăparea trecută, o parte au dat o oameni lopată, s-a făcut uh, sefizare către primării și n-au trimis pe nimeni. Și mm. acum mai sunt... O zăpadă foarte mare. Și, practic, nimeni nu mai poate și cu mașinile din toată păi și? Ce zora. faceți într-o astfel de situație? Pe nu știu, dăm la lopată, dar nu prea, nu prea avem succes. La un ton de un kilometru, unde se da la lopată? Acum nu știu cum să, să... Bun, deci întrebarea e ce faceți? Eu vă spun cinstit că am văzut pe chiselev tot în sectorul 1... Trei, le-am și pozat, le-am pus pe Facebook, că era negru, asta m-a enervat. Era, era negru asfaltul, nu am înțeles ce făceau ei acolo. Dar trecem peste chestiunea no, asta și sunt de acord o, cu dumneavoastră. Într-adevăr, acum, lăsăm o parte, Chestiunea am, am rămas în zăpezit pe o stradă din din sectorul din zona respectivă, am dat telefon la primă la cu locală, n-au trimis pe nimeni, m am descurcat cu tolopeți, dar asta însemnând o oră de muncă, Așa, și, că... ce e grav așa, Marius? Și a, eu am, am lopata în bagaj, să știți. Nu mă așteptam. Nu, nu. Adică știam nu, în no, ce sector vin la serviciu sunte. și eram pregătit. Dom'le, asta este. Da. Așa. Nu este grav, este normal. Problema este că nu pot să dezăpezesc toate, toate străzile. Nu eu, să oamenii, că sunt multe străzi. Da. Și este, Vedeți este asta? La... Eu am înțeles. Deci, bine, ok. În sectorul 1, dezăpezirea e cum e. Toată lumea știe din sectorul 1. Doar cei care tranzitează sectorul 1 Pe intrarea din București Văd că e curățat DN-ul și da, chiseleful este curățat, Iar trotorele sunt la fel Mă rog, asta este cu totul altceva Păi de ce să fie de cu totul nu altceva? Adică pietonii n-au și ei drepturi Dar din codul de păi, chestiunea asta Vă întreb ce faceți într-o astfel de situație În afară de faptul că sunați la primărie de ce avem reflexul nu ăsta ce să ce ne luăm soarta în mâini la o chestie? Să punem păi, mâna nu, pe lopeție? o secunde. Dacă este la mine, deci unde e blocul meu sau da. casa, da. pot să dau. Dar mă refer, de exemplu, cum... Da, e strada blocată, am înțeles. E publică, da. am înțeles și asta. Nu, ce faceți? Păi nu știu ce facem. Mergem pe stradă, în principiu. Dau ca exemplu Parcul Bazilescu. Acolo este doar parc. N-am cum să vin cu lopata de acasă până acolo să dau. Indiferent cine, oricât de bună voința aș avea. Eu după ce mi-am, vă mulțumesc pentru informații Marius Să vă spun că după ce mi-am dezăpezit și eu acolo pe lângă bloc pe la mine După ce mi-am scos dasterul nu știu ce A venit un vecin, de fapt unul care lucrează la o firmă de acolo Și mi-a povestit omul, Bă, eu am dezăpezit toată strada Că la mine n-a venit nimeni Acum ce fac aici la tine? Că am unde să parchești Și zic, e foarte bine, trage tu un locul meu Și tu, când pleci tu la serviciu, vin eu de seară și iau un locul tău Asta e, ne mai ajutăm între noi. România în direct La Europa FM Te ascultăm De vă spun, e de socializare la uh, zăpadă N-aș vrea totuși să facem o discuție Numai cu bucureștenii, deși m-aș bucura Să povestească cineva cum a fost la metro Am văzut doar niște poze pe Facebook Din punctul ăsta de vedere, socializare acolo Ca sardelele în conservă Bună ziua, Sorina Pardon, Lucian, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm. Uh, din păcate, Iașa încă nu are metro și deci am avut un primar care a încercat, un candidat care a încercat să facă o propunere mai ciudată Așa, mă, a, și la Cluj o a... discuție de felul ăsta să știți de câțiva ani cu metroul la ea și un pic mai greu cu daluri, cu chestii s-au mișcat bine anul ăsta chiar ne-a așteptat partea cea mai ciudată în schimb este că pe cine dai cât de zăpăza în fața blocului sau a casei în general, uitându-te la ele, îți dai seama că avea o medie de vârstă trecută bine de 60 Ceea ce e o problemă deci Nu, prea... Da, cred că lipsește puțin la nivel de educație la tineret Partea asta de fac și eu ceva pentru lumei din jur Da, da asta e, e bine că ați ridicat problema asta Am văzut o știre din Dâmboviț azi dimineață, mai exact de la Titu unde s-a făcut, pur și... am văzut de asemenea una din călărași, unde de asemenea s-au făcut brigăzi pur și simplu de tineri care s-au dus la oamenii mai în vârstă și le-au dezăpezit, pentru că sunt în vârstă și nu pot. Dumneavoastră îmi spuneți că de fapt cei în vârstă sunt cei care dezăpezesc la Iași? Ce-am văzut în ultimele zile cam cei în vârstă. Tineretul în general a stat liniștit și a văzut de treburi. Deci da. Foarte, foarte. Da, păi dacă da. N-au -au și ei posibilitatea să se organizeze, n-au rețele sociale, n-au WhatsApp, n-au niciun mod de comunicare. Cum ați vrea să se facă mai departe? 0372069599, Bună ziua, Marian! Marian! Da, bună ziua, bună ziua, domnul Guran! Vă ascultăm! Ce să vă zic după asta, dacă vreți să vedeți și în orașul Bădnămeți și la a grad. Da, e un județ calamitat Constanța de da. săptămâna trecută. Ați avut vis uh, că l-ați avut de toate. Calamitat, da. Dar cum vă ne putem răspunde la următoarea întrebare? Până la limita cu când Mihai a circulat pe șosea până la asfalt negru, momentul în care s-a intrat din pe până în Constanța, inclusiv Constanța, suntem meleți și la ora actuală. Depinde cine are contractul de dezăpezire. Eu știu ce spuneți dumneavoastră. An de zile am venit și cred că v-am spus și la radio aici de mai multe ori. Pe șoseaua București-Târgoviște, până la ieșirea din Chitila, deci când ai ajuns în București, la fel, s-a terminat asfaltul negru și începe iadul alb, cum zic colegii reporteri în criză de idei de foarte multe ori. Ce vreți să spuneți, Marian? Da, prezența Edilului nostru, care probabil că a luat, de exemplu, de la fostul Edil Mazăreș, trebuie să pe undeva, până Madagascar, că se poate în dar suntem orași de litoral. Speculații acum. Da. S zice că nu s-a văzut prezența lui nici măcar în mass media să iasă, să spună Doamne, facem asta Dar am văzut eu reportaj de la Ovidiu Cu oameni cu lopeți Care și-au desfăcut pur și simplu orașul Toate locali Fac o precizare, Marian, pentru cine nu știe to Toți primarii din județul Constanța Au primit ordine aseară de la prefect Să închidă localitățile Adică să nu mai lase pe nimeni să plece din localitate Ceea ce, da, sigur, poate e. fi o măsură bună Adică să nu rămână oamenii pe drumuri da, da, da, da. Înțeleg, da, sunt de acord cu asta, dar Înseamnă că dacă am închis localității, noi ce mai așa? Ne băgăm toți la... că fii Ce puteți să faci altceva? Nu s-a fost e acel Polaris de renumit care are contract probabil de sărbezire, a băgat la primele ore ale dimineții de atras cu lama, după care s-au retras. Înțeleg, fac economie de motorină, de forțe, și așa mai departe. De ce? La prima oră s-au văzut pe stradă, după care gata s-au retras toți. În poziție în care câteva de se poate circuca normal, în restul sunt dintre care nu notăm în zăpadă. Cei de la locală trec, o văd, observ, trec mai departe. Ești mai bate vântul? Marian mână. mai bate vântul? Nu, nu, încă nu nu mai bate, s-a oprit nu mai vine nici de sus, dar se putea, nu se văd utilaje uh, care încarcă zăpadă. Uh, uite să ai, exemplu de la Madame Firea, de la dumneavoastră. Dragii, s-a văzut pe stradă, s-a văzut o mână de fier, a să S-a văzut micat, la televizor. Da. Realitatea e cea pe care o vedeți la televizor. Probabil că, dar nici măcar asta nu a făcut asta de la de aici ce să văd. Doamna, Firea e la televizor da. tot timpul. E obișnuită cu televizorul, vă spun. Cert. Fie, nu sunt nici de acord, probabil că nici cu asta, dar vreau să se, concrete, să se vadă ceva. Deci sunt mulți de zăpadă, nu văd utilaje de la acea de să încerce zăpadă sau care mai departe. Ia după o mașină să de pe stradă. Ăla după stradă o dă înapoi când vine cu lama pe ăsta la și așa mai departe. Nu se vede o activitate care probabil că au firmă, au contract de dezămezire cu primăria. Absolut deloc. Deci atât, cred că o oră de vinață de la 7 la opt au dezămerit și după care s-au retras. De ce? De ce nu intră domnul primar poți să ne spună? Da, domnule, zic, asta a fost, ăștia au contract cu noi de jumătate de oră. Când ninge și restul se duc și se curgă. Da. Vă mulțumesc pentru aceste informații, Cătălin. 0372069599 Bună ziua, Călin! Alo? Cătălin. Cătălin, scuze, Mariana a fost uh, mai devreme, v-am încurcat. Uh, bună ziua, Moise. Uh, Vreau să revin și eu la problema cu Chiajna. Întâmplător, tot acolo locuiesc și eu. Așa. Uh, dimineața, la șase jumate, eram la să-mi mașina. Eu locuiesc într-un complex de vilă de-astea înșiruite, și ca să ajung uh, într-o șosea a primăriei, am mers vreo 50 de metri Tocmai de-aia seară, mi-am lăsat uh, mașina în capul străzii, chiar acolo unde este stradă care aparține de primărie Evident, la 6.30 dimineața nicio mașină nu trecuse pe acolo uh, În fine, am reușit, uh, a trecut un Logan în fața mea și mi-a făcut și mie un pic pârtie Am ajuns la serviciu și incitat un pic, așa. Acum vreo oră și oră jumătate sună la primărie la Chiajina pentru că aflasem de acasă că nici până acum strada nu se dezăpezise. Deși, atenție, e o stradă pe care nu sunt parcate mașini. În, iar într-o laterală are și câmp. Deci, practic, nu e problemă decât de împin zăpada din drum cu o lamă, ai dat-o afară de pe drum. Interesant uh, sun ce la povesteți. primărie, mi răspunde doamna care răspundea la telefon acolo și zice zic, doamnă, ce se întâmplă acolo, de ce nu se dezăpezește? Păi știți că străzile laterale că nu știu ce, doamnă, strada despre care vă povestesc eu, dacă știți bine localitatea, este una pe care nu sunt parcate mașini, deci există spațiu, nu e niciun fel de problemă. Păi știți că băieții, zice, acum sunt au pauză de două ore și după care intră din nou. E, povestea să termina aici. Ți se pare normal ca în situații de-astea de criză să nu se lucreze în schimburi să nu se lucreze noaptea, ori să declară închise localitățile și spune, bă, pe numai cine are nevoie absolută, merge la, termo, la termoficare, la termocentrală, la dracu nu știu unde să mai meargă, dar în rest. Deci, ori nu poți să-ți bași loc de lume în felul ăsta, să-mi spui tu în mijlocul iernii că e pauză de două ore de dezăpezire. Nu se poate așa ceva. Vă mulțumesc pentru informații, Cătălin. 0372069599. Călin, bună ziua. Nu e Călin? Mihai, bună ziua. N-am avut noroc cu azi, 0. Bună ziua, Mihai. Bună ziua. Sunt la Argeș da. și eu, eu, nu chiar vreau să laud ce treaba au făcut de la dezăpezire. Am plecat la Buzău spre Pitești. Se merge extraordinar de bine, cu toate că ninja asfaltul e negru. Urm, ce drum? Nu știu negru. unde e Buzău. Ce drum e? spre diferoșior spre Pitești. OK. De la șase de dimineață erau sărărisele pe drum, strângeau zăpada, răștiau material antiderapan. DN5, dacă nu mă înșel, este ăla. Nu e DN5. Nu e DN65 sau 7. Nu mai știu exact. Bun. Nu știu să spun exact ce nu. Și referitor la ce facem, dacă nu vine nimeni să ne îndezăpăzească, hai să punem un pe loc peste, ne facem curat în fața blocului. La mine, păscară, în afară de mine și vecinul de la 2, nu face nimeni... Nu o lopată la zăpadă. Nici măcar să intri în scară. E zăpada până la ușă. Da, s-a vorbit cu vecinii? Vă puteți organiza, că mai vine zăpadă. Nu, nu interesează pe nimeni. Acum să mai luăm și altfel problema. Eu, care știu că îmi parchez mașina în fața blocului, mașinile, cam două, mă simt obligat să dezăpesesc așa pe unde parchez pe acolo. Adică, mă înțelegeți? Și nu nu numai mașinile, și trotuarul, că așa e normal. Acolo parchez. Ce să fac? Da, și eu fac același lucru, dimineața, dar ca nici, mă duc și-o scolopata, dezăpădez mașinile, intrarea în scară și mă mai departe de ori, mai ninge, nu mai ninge, să pot să plec. Nu stau să aștept să vină cineva să-mi dezăpădească. Unde stau eu pe o străguță mai lăturalnică, din nu o să intre niciodată, plug-ul în vecilor. De 20 de ani nu cred că a băgat cineva plug acolo. Pentru că n-are cum, e strâmb, nu poate să intre. Dar hai să facem noi ceva ca o comunitate ca oameni. Băi, hai să dezăpezim, să facem frumos, să strângem zăpada, poate vine cineva și eu, dacă o vedeți strânsă Nu stăm și ne uităm pe geama, A, nim Nu vine nimeni să ne ajute. Asta e o prostie. Mulțumesc pentru telefon, Mihai. 0372 cinci 599 Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă sunt din Constanța. Da. Vreau să vă spun din start că sunt de acord cu interlocutorul meu. Da. Din păcate e... Avem o vorbă mai veche, de fapt eu o vorbă celebră a unui post-conducător de la noastră vara nu-i ca iarna. Uh, și, în ce sens? Uh, Iertați-mă că insist. În ce sens vara nu-i ca în iarna? În sensul că oricum uh, condițiile sunt grele și nu trebuie să așteptăm să vină uh, autoritățile să ne, da. masarea, să ne dezăpezească. Mariu, să vă spun cum o înțeleg eu pe asta cu vara nu-i ca iarna. Iarna nu ca vara, de fapt. Uh, înțeleg? Eu înțeleg că atunci când merg pe un drum public da. iarna după ce e da. ninge abundent este normal să merg în condiții de iarnă, adică cu 20-30 la oră atent să nu fie Care polei să, uh, nu? să nu merg cu 70 sau cu 60 sau Care cu 90 trebuie. pe drumurile Care. publice A, eu în sens substanțele înțeleg iarna, nu-i ca vara de acolo încolo că hai să închidem și stă o săptămână drumul închis mi-e dificil să cred dacă viscolul durează 10 ore, de ce să stea 5 zile drumul închis? Aveți perfectă dreptate. Eu vă pot vorbi din punctul de vedere al unui om care de vreo 3 zile stă pe drum, lucrează în presă. Așa. Și pot adică sunteți la reporter? Sunt cameraman la un post de televizie central. Okay. Și vă pot spune că, din punctul meu de vedere, autoritățile chiar și-au făcut datoria... Și faptul că au închis uh, drumurile aseară, din punctul meu de vedere, a făcut un lucru foarte bun. Pentru că, efectiv, noi am încercat să găsim situații de urgență și am văzut că ele n-au mai fost. E Așa o chestiune, într-adevăr, de... care previne uh, tragedii. Adică, da, s-a închis a doi aseară, astfel încât să nu mai rămână oameni pe acolo acoperiți de zăpadă. Că e mai important să nu moară oameni. Asta e Corect. prioritate. Sunt de acord cu dumneavoastră. Corect. Însă, uh, da, spuneți. Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, și-au făcut datorile de ce? Au închis drumurile la timp, nu au mai rămas oameni blocați. Dimineața, acum, le-au redeschis, majoritatea drumurilor sunt redeschise, se circulă într-adevăr în condiții de iarnă, dar, din păcate, nu văd oameni care să iasă să dea cu lopata în fața blocului. Primăria a venit, a lipit afișe, a emis fel și fel de atenționări nimeni nu iese din casă, toți așteaptă ca eventual primarul să vină să le dezăbezească mașina să le, nu știu, să le înține și covorul roșu părerea mea că suntem uh, cam critici așa cu noi și că ar trebui să punem uh, mâna pe lopată și să ieșim în stradă și să înțelegem că iarna nu e noi, de acord. <laughs> Mulțumesc pentru telefon. Da, mai ales, dar încă o dată eu am această problemă. Oamen bun dacă nu dezăpezim, dacă, dacă nu ați dezăpezit în weekend, va prinzi zăpada asta deja cu niște mormane de zăpadă. Și mai vine una, peste încă patru zile, dacă nu mă înșel, dacă am înțeles eu corect, și aia o să vină peste asta. Dar, pe de altă parte, încă o dată, repet acest lucru. Evacuarea zăpezilor, ale, a mormanelor de zăpezi de pe trotuare, de pe străzi, de pe unde e, cred că ar trebui să vorbim puțin mai mult despre asta și în București și în alte localități. Pentru că nu mai avem unde să punem zăpada. Suntem abia la începutul lunii ianuarie. E, hei, până, la, până prin martie, când se desprimăvărează, s-ar putea să avem multă zăpadă. Cum procedăm? Dorin, bună ziua! Ai salut! Vă ascultăm! Uh... Eu v-am să vă spun că nu că sunt de acord cu toată chestia asta, că nu se dezătăjește și nu se face. un Eu stau un pantelimon, da? pantelimon, am reușit să-mi curăț mașina, a trecut plugul odată, e adevărat, a fost de ajuns. Dacă asta aveți X5, acolo... vă înțeleg. Nu, n-am X5, am un Renault. A trecut odată plugul, am ieșit și eu, am ieșit cu lopata, au dat și vecinii mei, n-am descurcat. Nu înțeleg de ce se vaize toată lumea, din punctul ăsta de vedere. Și cu zăpada asta socărăm. De ce trebuie neapărat să socărăm? Păi, acolo unde e? Am o fetiță, de ani, se bucură atât de tare de ea. Nu vă vine să credeți. Păi, în parc, bănuiesc, nu pe stradă. Partea, pe stradă, când pantelimon, noi stăm la curte, a, noi În comuna, de pantelimon, ziceți, da, comuna pantelimon, Ai da. un pic altceva da, decât cartierul Pantelimon. vol, acum a trecut pe la băieții prin Chipila, pe colo, pe colo, pe colo ar fi curăța tot. Unde să mai joacă copii? Așa e, aveți dreptate. Jumătate din băieția care stau în cartiere rezidențiale din de la bloc. Ei n-au fost afară la zăpadă decât că făceau la țară, la bunici. Noi cei care avem legături la țară, să zicem așa, înțelegem un pic iarna altfel. Da, domnule, de ce să dezăpezești drumul de tot? De ce am nevoie de asfaltul negru? Eu vă spun și ceva. Eu lucrez la salvare. Cu salvarea, cât a fost ture, cât a fost nevoie, noi am reușit să intrăm peste tot. Mai greu, dar ne-am descurcat. Înțelegeți? N-au fost probleme. Okay. Dacă vrem, se poate. Dacă nu vrem și vrem să căutăm, asta o să găsim întotdeauna. Asta e părerea mea, de aia i-am deranjat. Vă mulțumesc pentru deranj, dorin. 0372069599. Bogdan, bună ziua! Bogdan? Bogdan? Pare fi acolo, Bogdan. Hai să-l lăsăm pentru altă dată. Bună ziua, Florin! Florin, bună ziua! Alo. Bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua, Florin, da! Uh, bună ziua! Vreau să vă fac curse săptămânal uh, Italia-România. Da. Deci am adică și în Italia, și în Slovenia, și în Ungaria, deși pe autostră, și pe autostrăzi, și pe drumuri naționale. Șoseaua este albă. Cum intru în România, șoseaua este neagră. Adică ei nu să ca noi, asta ziceți? De Dezafățesc, chiar și cu tractoare am văzut pe autostradă, dar nu prăște nimic. Deci, un pic nu mai zăpada, rămâne zăpada. Și eu zic că acolo nu se plânge nimeni, lumea merge normal, nu-i grăbită, nu-i nervoasă la volan, dar... nu critică pe nimeni. Pe autostrăzile, De deci pe undul azi, dumneavoastră, prin Ungaria, Austria, Italia, așa, așa, Italia, vă ziceți? Și, și Slovenia. Uh -huh. Slovenia și Ungaria. Uh -huh. Deci, sunt, deci Am văzut tractoare în Ungaria Un tractor în fața mea Dar nu împrășteam nimic Aveam un plug în față și nimic Nu mergeam cu loană, nu nervoasă Nu cu axonale, cu 30-50 de oră Cât mergeam Asta înseamnă aia circulația aia. în condiții de iarnă Da, asta da, Am înțeles, deci dumneavoastră ne reproșească Dezăpezim prea bine sau ce? Că nu înțeleg, nu e clar Nu, că lumea se plânge prea mult în România da, e un punct de vedere și ăsta. Vă mulțumesc pentru el, Florin. Bună ziua, Cătălin. Am închis Cătălin. De ce ai făcut asta? Mihai, bună ziua! Bună ziua. Vă ascultăm. Uh... În legătură cu părerea noastră pe ți se să merg câteva ultimaje, cu sus și era asfaltul negru. A să problema că oamenii ei a poate au acționat cu material antiderapant. N-au acționat. Acestea. Era într-adevăr o mașină cu clorură de calciu pe o bandă. Exact. Și pe celelalte exact. două benzi, niște oameni cu lamele nu, nu mergeau cu ele sus, mergeau jos, dar era mm. negru în față. Mm. A, cu ele jos? Mm? Cu ele jos? Da, luau o ca aia de pe șosea. Dar, da. încă o dată, era, deci situația în sectorul 1, acum o oră, acum două ore, când am venit eu la Europa FM, era asta. Pe, bule, pe bulevard, pe șoseaua Chiselev, am mers da. frumos, adică nu m-am plâns, am fost în spatele lor, doar că n-am înțeles ce fac. nu am înțeles ce fac. Era ca la parada de 1 decembrie. Pe banda da. 3 au o mașină cu clorură de calciu, cred, iar pe celelalte două benzi niște lame, așa frumos aliniate în evantai, care n-am înțeles ce făceau, atâta tot. Cum am ieșit de pe DN1 spre Europa FM încoace da, trecuse și pe acolo, dar se circula cum povestea mai devreme Florin, ca în Italia, în condiții de iarnă. După, deci de acolo încolo spui problema ce facem, defilăm pe bulevardul central cu toate mașinile în spate ca să ne vadă lumea, dar știți, sectorul 1 este și pe celelalte străzi. Eu cred, eu cred că problema se pune altfel. Cred că oamenii a fost să-și facă o foarte bine și cred că și -o fac bine. Cred că ei acționează după un grafic și un program Sunt azi, convins că, că la ora 11 mai și, mai jumătate, și jumătate graficul lor era să meargă pe uh, bulevardul Chiselef. Cred că graficul așa trebuia să arate. deci începând din soarea de aseară de la 11 jumate, cam așa în început, cred că la 11, deci la 12 ore după aceea, graficul lor era să fie pe Bulevardul Central al Sectorului 1. Da, eu închis eu, eu, eu să, să vă, vă contrazic, pentru că eu cred că acolo, eu sunt, eu sunt în Craiova, nu sunt din București, dar tot acolo sunt și sensuri unice care, pe care nu are rost să mergi cu lama sau cu materialul antederafant sau cu lama, sau cu lama sau a zbârlit uh, materialul antederafant la margine și facea să înghiete sau să spagă polei mm. și să intre pe străzile secundare cu material și cu lama. Deci, încă o dată, să fim lămuriți, în București nu se dă cu sare. În București se dă numai cu clorură de calciu, care aia a, se duce la a, canal. Mă înțelegeți? Da, și bine. e destul de scump. Da, da. Bun. Spuneți-mi care e situația la Craiova. Eu v-am spus că nu e în București. Nu zic că e bine sau că e rău. Eu n-am înțeles atât de Spuneți-mi cum e la Craiova. La Craiova Cra se circulă foarte bine. Din punctul meu de vedere, oamenii chiar și-au făcut datoria. Este zăpadă. Peste toți în țara asta este zăpadă, dar și ar trebuie să iasă un pic cu Pentru că nu poți să te aștept să iasă toți să, să angajații să, să cu feonul să-ți să juge să trotuarul din fața blocului sau din fața casei sau în fața de muncă unde folosea și mașina. Bine. Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Mihai. Scuze, Florin și Mihaela, nu mai avem timp să intrați în această emisiune, dar de fiecare dată, atunci când situația o va cere, o să facem comandament de iarnă aici, la România, în direct. Țineți minte, ideea de la care am plecat, stimați concetățenii. Până la urmă, nevoia te învață, nevoia te forțează să faci ceva. Ești mulțumit, nu ești mulțumit de autoritate, trebuie să găsești soluții. Hai să le mai și găsim până la urmă.